د ح جو کاره چې حاجات صب شي مریضتن چې دا م کانا جوړه وي کاطبب بهو حاج اوولي دا هغه انتهایی بماري پسې پهشافا نو دی ته شفاور کې دیته شفاور کې شفاها شفاها توركي من الدائل عبال دا, دا اغي بمارينا الذي بها شكم پا ديز مكبان دي بي دا شفاها غلامون دا شفاها فائل غلام دي اذاها الزلقنات دا سعى لكو غلام تکل ديني اذا اخوضي نسقاها دي بيادان اذا دا دشمن دا وینو خالو پکای نو ګور دوی تشابول اطراف چې دا یوې کدیمه اخر کې دا څه ټکه وروړي چې هغه دا بډې کریمه پاون کېراوي نو مسباه دې جملې په اخر کې اور د بل اولی زده زده دا یوې په اخر کې اور د بل اولی او یو دا چې د بیت پخیر او ټکې راړي نو د بل بیت پاول کې بیا هغه ټ کې نو وړي نوګوره دل ته چې شفا یو بیت پاخیر کې راغې نو د بل بیت پاول کې شفا ها راغې دا نه درل ح جو ار مریدوتن کله یو کنا جوړا تا تتبع ادکو ششکي اقصادا اها د دې هغه انتهائي بيمار اي تا بشفاها نو دې د ازمکه کې څه کوم خلق څخه کو کواري بي نا کو کواري دې او باسي او شفها من الدعاء الغضوال الذي بها غلام هذا غلام في شفاة فائل إلاس كي تديه ولك دعي بمارانة سقطة بمارانة قلت يخوذي قنات نيسا سقاها نقلوبية غلدة بنيت دا دشمناننا داش وس الخناس الجناس دا معسانات لفظي او نو يو جناس تا. جناس ستوي جناس وې او وتشابوت لفظه نه په نطق کې چې دوه قسمه لفظي په نطق کې په تللفظ یو شان کېږي لا فل معنی معنی کې او شانني وې يكنو تام وغير تام دا جناس په تامي او غیر تام وې ن جناستام متفقت حروفه في الهاتف دا وری چې حروف پیات کې متفق وي فنا او کی فاضت کې ترتیب کې وهو متماثلون دیتا متماثل وای کتر صف پسند لفظانو کې دیونا عنا <تصفح> لم نلق غیرک انسانن یلاذ بهی ولا برهتل عین الدهر انسان دا شاعر خپل ممدوح ته وی لم نلقى غيرك انسانا استانهوا بل یو انسان سره مغ نيو ملو شو دا انسان یو لازو به چې په هغه سره پناغسته کیږي ته یو داس انسانې چې تا سره پناغسته کیږي نو پلا برحتا مشدت ل الدهر دستر کې د زمانې د پااره انسانانکسې ګوره ی انسان چې دی که نه نو دا حیوانې ن ته وای او یو انسان چې دی نو دا دستر کې کاې ته وي مونږ چې واړو نو بعضې دغه به مورې دل چې انسان چې دی دا انسان ته وای او د فتحې په معنی په فتحې سره انسان انسان د ستر کې کاکې ته وای د ستر کې پدې تو تور کې د نن یو ناره اونته ټا کېږي ته انسان وای خو بیا من غذب د مولانا زغلی صاحب شاګرد سره ویلو برای راس نو وکلا بیا هغه سره ادب دوباره وی ناغی وی چه دا خبره چه دنو دا سی نده دا, دا انسان وغی انسان یو تیره پا تلفز که دا انسان مشترک تیر انسان عوان ناتق تم وی او انسان دسترگی کسی تم وی که که تا دا شاعر دیخ پلومم دوه تا دعا کئی او کافر دوا ورته کئی وی لم نلق غیره که انسانا یولادو به لم نلقا مغنیو ملو شوی انسانا غیر کستانا سوا بلیو انسان سرا یو لازو بھی چی پا غبان کېږي پناہ آغستے کی گی سرپ تیو نسخے چی لی رخ نسخے تا پخوا کی پناہ آغستے کی گی نو پلا برحتا می شدی تو لعین دہر دسترگی دی زمانی انسانا کا کئی دې شه په خبره کاکا یو په یاندا و خاصه او مستوفا او یو ته وې جنافه مستوفا جنافه مستوفا ستوي وې دا هم د قشره چې د ه حروف او حروف او هي ات نوع عدد او ترتیب یوې خو نوع جدای من نعین لکف دارهم ما دمت فی دارهم و ارضهم ما دوم فی ارضهم دیتیو اکمت یو باب دیتو وی دارهم ما دمت فی دارهم دا دار امر دی دا مدارات نل دارا یو مدارات مدارات وی رف دفتا دف یو سلی ده غی که نا نوورته خیر تکرې تازه خسمبالې جوړې اوژندې کهړندې نو دا او نوررو و سر د ل کې دغهني خو هسې نو دغه کې ده د خولی بعضې و کې دی ته مدارات پهدارې هم معدمم تهسیدارې همم و دارهم و ایتا ددی چکم دی مدارات کوا ما دمت فی دارهم ترکمتی تو ددی پکور کے و ارزهم دی خوشالکا ما دم تفي ارزهم ترکه مې چټه د دې پزما ککه یا سړی پځه کې اوسه نو مدارات وسره کاوه که خوشاله کې خوشاله نه وجود داغه پکور کې اوسه چې هغه وایي ته ته هغه دې تاندې فکر کنه راځول نه نو چوي پکایا له او شندېږي پکې باور او ته وې سپاړه له دا راز ستوري بره هاوری چروت جا نیمه دغیی نور پا د نصف و نا وسط و سماک نور دی نوٹیم با دی پاس کی دوست خو ما قوله ده دا کن داره هم مدارات کوته که وط و ترکم, ترکم دا و ما دمتا فی هم ترکم چط داغی پا دار کې و ارضه هم خوشحاله که لرا ما کنتا فی ارضه هم ترکم چط زمی داره ما دمتا فی ارض چز ما که ده کنه نخشالك و وقّي ولولا كلاولا واخورا كلاولا نو وارضهم خشالك مادوم تفئر نو ارض پا ترتیب کی پا حاعت کی پا تعداد دا حروبو کی او پا عدد کی پا نوع دا طولو کی شان دي البتا نوع جدا دا ذكا دا دار امر دي او دار اسم جامد دي ارض امر دي او دوام ارض چه دي نغسش دي زلمه دا مې های های های های ومتصابه ان کان بین مرکب او اخر مفرد او کدا سي چې د دوه لفظونو مېس کې جناسي خو یو لفظ چې کم دی مرکب دی او بل مفرد دی خط کې دوار یو شان نکله سي نو دته متشابه وای ایذ ما لیکون لم یکون زاهبا وضعوه فدولته زاهبا زی وي ظ مال کوون لم یاکون ظاحبا په دا په دولت هو ظاحبا ز میکون کلت یو با چا لم یکون ظاحبا نووي دي ظاحب تن خاون ده ش م سته موقع آماې تو مکب برونه دی ذا دا خبر ده نو ځ یوسم دی او حیبتون بل سریهسم دی نو کلت یو باچا نوی بخشش والا پا هو چھوڑ دوست کو پا دولتو حوضا حبا نو داغو حکومت ختمی دون که دے یا لکا چیو باچا بی او حبا نکی پریگد آغا لرا دا حکومت بے ختمی گی حکومت خوالا بی چید د حکومت وسائل پس خرچ که پاوام خرچ کې او حبی کې نو حکومت بے اذا ملکن کرتی او میر سی بی لم یکون ظاہبا او میر سی دینو هبینا کای زمغه میر هبیکای ها نفدعه فداولتو ظاہبا ګور دا ظاہبتن اسم مفرد دی سقد اسم فاعل لا او دا اول ک ظاہبتن چې دی مرکب د زاج مش دی اسم اسماء یستو مکبرون دی او هبیس دی مضافیل ہے وَمَفْرُوقٌ او بل چې دهنو هغه جناس مفروق ته الا لم يتفقا کدا په لفظ کې متفق نه وي لفظ کې رسم خاتي جدائی نو دیته بیا چې ده جناس مفروق نور تلفس کیو شان لكکلکم قد اقذل جاما ولا جاملنا کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا مالذی دور مدیر الجام لو جام لنا کلکم قد اخذ الجام تاز خواریوی جام واغست ولا جام لنا او مولا خو جام ناستا مالذی دور سزرر برسول وی مدیر الجام مدیر ذا جام تا لو جاملنا کاغم سرما ملکળે وی خما را سره کળે وی جاملنا مجاملتن حسنتن نو سذرر بو ترستهلې وی کلکم قد اخذل جام ولا جاملنا تاسو کې ار یو جام واسطه ہمارے واسطه کوئی جام نای ملذی ذرا نو سذرر بر مدیر الجامع ساقی تا جام تقسیمون کی تا لو جاملنا لو عاملنا معاملتا جمیلتا تو دا جاملنا شدی دا فیل دی اولا جاملنا ایسم دی تلپوس کی یو شان دی کتابت کی دوارو کچھ جدا جدا دی دیتا ہوئی جناس مفروق پی باشے پی خوا. وغير تام او بل جناس دې نو هغه غير تام دي هاي مختلف في واحد من الاربعه المتقدمه دا هغه دې پد کی پدغه دغه کی دا ا دغه مذکوره خبرو کې دغه مذکوره خبرو کې پدې کې دغه راغلې دا چې کومه خبره ذکر شي نو پدې کې پيو کې فرق راغلېږي یو کې فرق راغلې نو دابا جنازه دغې دا غیر اتام بھی اربا متقدمہ خوبی جانے گا اربا متقدمہ سا شہر ہے دقا حیعت دا حروب تیداد دا حروب نو دا حروب ترتیب دا حروب نو کدیکی یو کم فرق بھی نو بیاب دا غیر اتام بھی وغیر غیر تام مقتلو فیوائد من الرباطل متقدم و محرف او دا جناس غیر تام محرف تی این اختلاف لفظاہو پیہت الحروف فقط کدو لفظون پیہت حروف کی مختلفی لکا جبت البردی جنت البردی چو غش دا سادر جوڑا کی نو ڈال د یخنیر دی او جوباو جنہ او برد او برد جوبہ او جنہ کې فرق ته حرف ته او برد او برد کې فرق د زور زیر دی برد او برد کسه دی فرق د زور زیر دی او متطرفن او بل او بل جنا څخه متطرف ته این اختلافه فی عدد الحروف کتره اختناب راش په عدد حروف کې فقط وکانه تزیادت اولا او زیادت اول کی بھی و مصیح ہاں و مصیلن ان کانہ تزیادت اخرن ہنا ان اختلافہ فی اعداد الحروف فقط او زیادت اول دی یعنی عدد الحروف کے اختلاف را او زیادت باول کرا او مزیل ورطوئی که زیادت پاخر کی راش لکه گورا یمدون من ایدن عواسن عواسما تسول بی اسیافن قوادن قواببا يَمُدُّونا دي اُقضي من ايدن لسونا عواصن داس لسونا تيغا نافرمان دي من ايدن عواصن او عواص ما عرب محبوظ دي یا م دو نه من ین اوازې نه اوازیمتهصولو به سیاب چا ل کوې په تورو قواز قوازې به داسې ت چې هغه پ ل کوون کېدي قوازې به ک کوون ک نو تاسو کورې دلته کې اختلاپ پا عدد ده خروفو که عواصن که خروف چی دی ده غری ده تنوین سره پینزه دی او عواصن که میم را غلی ده نو عواص که مم نشتا او بیا پا قوازن که قواز با با را غلی ده پا قوازب که نو قوازن که با نشتا نو ده دغ چې kamم دیتهسیfin قوزن قوازن ba دا mi یو keې زیات یو ba په بلکې زیات دیته سو اوتی اول کې زیات راغلی راغلي باري مثال خدای ویل نه دي وګوره د کتاب کې زموږ یو شعر دی نو اول کې زیات مثال ویل ان کان فراقنا مع الصبح فدا لا اصفر بعد ذلك صبحا اودا اے ان کان فراقنا مع الصبح بدا لا اصفر بعد ذلك صبح ابدا ان کان فراقنا که چر زمو جدائی سره صبحنا بدا کرے کیگی که زمنگ جدائی د صبح صبا سره کرے کیگی نو لا اسپر بعد ذالک صبح رانا دیو نکی دا دین رست و سبا عباده چره پا خبرو رسیدیم دی وی که چره زمانگ جدائی پا سبا که رازی نو دا سبا دی خدا چره رو نخیجی کلکو <تصفح> سیستان الله وی چی سبا بازم کن نو اصد دشپی تاجد کنی و خدا سبا رو مخیجی دی. تیگ دا کنی؟ کانا اصطا صفیح چی زر روخی داری برام چیزی دیاری برام چیزی دیاری برام چیزی روخی دیاری دیاری خبری دیاری خبری اصالش دا گورا دیکی دا انکان پراقنا معا صبح بدا دا بدا چی دیرنو دا پاسر کی حمزه نشتا اولا اسپر بعد ذالک صبح ابدا نو دا بدا پاسر کیسا دا حمزه دا دا طاول دا نو دا زیادت تاول کړي نو دې ته چې وینو دا غوېلې شي دا مطرف او مزیل دا اواسما اواسن اواسما او دا دغت کم دی نو دا قوازین قوازبا ساده غره دا ا مزیل دی والمضار و المضار و توین اختلافه که دو پهنه کدو کې اختلاف راغی غیر متباعد المخرج خو مخرج بعید نو لک یان هاونا یان اون نو ګور کې ها او حمزه یان هاون کې ها او یان اون کې حمزه را ولاقن تبعدا او جناس لاحق و که دو هرפוןو کې قي او دواه قریب مخرج نهوي لکهنه هو الله ذلكله شاده ونه هو لحبل خیرري له شدید ده نوشاده او شدیدې غپه وجنناسو قلب او جناې قبر ته وي اناقپ ترتیب حروپې کهچدي مختلفي په ترتیب د خروبه کې فقط کاینولین وسااق وقعسم کاین والین وسااق وقعاس نو نن و لینن کوسے دا نیل کې نوسته ته جوړي لین او ساق چولټه کې ق قس التصدير تصدير ستا او يسمع رد العز على الصدر ته رد عجز په صدر باندې وک رد العز على الصدر د دې تعریف په نصر کې داده چې اي يد على احد اللفظين المكررين ذوالذبئی اغه مکرری یا متجانسینی د یو جنس دواړه او ته اویل ملحقین بهما یا داسې چې اغه د ملحق ته متجانسین وسري نو به ان جمع هما استقاق و نشبو یو پاول د فقره کې او بهم په د فقره لَکَ تَغْسَنَ نَاسَ وَلَو أَحَقَّ وَأَن تَغْسَاهُ نو دا تغسن ناس اول کې راغې وللو احق وانتساهو دا بل فکرې 파خر کې را یا لک دا قورستا چې سائل اللئیم یرجع كم سړی چې درازیل سدن سوال کئ ناغوا غه واپس کېږي و دمعه سائل اوکه بیږي نو دا اول سائل په مننه سوال ګرځې أدعى دم سا إل پمانہ د غستون کی سره له علو الاول من السؤال و الثاني من السلام يالک یستغفروا ربکم انه کان غفارا نصر ابتداء د استغفرون ندا و انتهاء بغفار بند ی قال انی لعملکم من القلیل مشورو د قالنا لو ختم فقالین و فی النظم یكون احدھما فی آخر البيت و الاخر فی صدر المصرع الاول او په نظم کې دا دا دی ته دا جنناې تیر تصدیر دی ته وایي چې یو لپس پخیر د پیت کې بل دا مصرې اولې په صدر در کې راړي لکه سری ان ع لغم میل ته مووت جو وللی امیر اپتا منگ بیشتی دا تاثر مرگر سنگ دی نودتی نا پریادو که بی سریعن د تیز دی تربور تیلت موجهو دی تربور په مخبان پلق دیر خوب باسی ولیس الہ دائن ندا او ندی بلون که دا سخاوت تا بی که سوکوازو که چقدر امو با خدا پا قرده او دل اشد روپی ورکو نو دی که تلوار نکه یو کده تربور په مخمان پلقی نو دی ده پلق تا دیر پا تلوار وردی نو دی که تا یو پا آخر دا بیت کراغی او بل دا مصری اول په صدر کراغی سریع سریع تمتا من شمیم عرار نجدی تمتا من شمیم عرار نجدی و ما بادل غشیت من عراری الله الله سايو شاعر دے نو دے روان دسی دنا دنا او دغا وڑی با حاضر یو لکو لو سوا پس ذخو خفا دے نو اراریو بوٹے دے دنا جاد او دنا جاد نہ چوز نو دا بیان نہ ملوی نو دا شاعر ځان ته وي وي تمته من شمیې اارې نهدي تمته من شمیې اې ندي وما بعضدل عاشیتې من اارري نفسه بویته پیدا واله پیدا والله من شمیې اارې ندن د هغه ب د بوټي د نجد نه هغې پیدا واله په ما بعضل شيیتې من ارري نو چنن نن مااس پخینې تیر شي نو بیا به ارار بټئ نو پیدا بوی کا خکلی بوی کا نه مې م د را و سره وک د لومیر وا د لم بیا دلی مرېله ړمه نو د دو وخت کې چېکانه کابی نه پهان شووم دا شیر را دا شیر بسسه چاانک زههن ته را نو پورې م بس بیا بي. دا, دا, دا ما تمت تامن شمیې اارې نه فما بعد عشي او وخت هم دغ او د مادیګررو لک عشيده کوي د مادیګرمون لک د وخته کوي نو بل لکل د شي ته خ ل کېدللی تمت تامن شمی فما بعد عاشیت من اوس ما چې تیر شي بیا به عیرار بوتي نهي مزه بيت الله ته مخامق شنو دات کي یاد شم نماده نفس ته ته مت تام من شميمه ایرار ووس دې نو سفر یاد مار یاد وک نن ما صفين ما ديګره سي تیر شنو بهاوا دې دې نو دا وا او دا في دا و بها لك نهي گنو حلا ته حگر نن دا تا ټوله الواته کي داغه په کومل و ځکنه زه چې را المه نو ما ته مرکرو و خونه زهه په د جون جوله کې ما وم د ګمی کې و دا به روژه کې تللی و نو بیا او پک شو نواج به ل کړ نه ما چې روژه خو بله ډیپتی مې لې لک او هغه درشانو ډیپټ نوغ هم د اللهله دیملګاند دي نو هغې نه ا عبادت راته متادخ کاری نولمه ته نه نک او دا ټکی مو توک مې دا لوثه کې ټول زماده الله په حکم ملوسي او سبو ته وې مو غم پات نو بس یو زلبت شوی ته لکه د اله وتقو کې کنه وې دي ور بویا سي نو بس دا خبره مې کړې و اوسړه راي ما ته وی شناه کتیکار را کومه ته شناه هٿیکار د ما غزم کنه شته که تاسو تیسه رو شه راوځه زه هدا د می ملنګې ما او بس دا غې پټې ملګې دلې دا کوم په شوق سر در له کومې کوم ملګر نورو ته ما ته ترا کا کار می چې پات دغه یوړو پارمې روړو دا دا پارم مډک هوې وو سکم دینو د غری را آ ډاکټر لتلل دی چې ستانه بغیر کی کنا ډاکټر مڅنال داوره شروعه وا داوره دوران کیدوه <تصفيق> نو ما ته بس هغه د هغه راو خطا قر اندازو شو نو زم ما هغه په کیرو نه له منځوري مې په کیرا نه له منځوري مې په کیرا نه له چې منځوري نه نه داوره خبشم خماوه چې دا خودما دا ربل و تکی دی چه ما بوزی دا منظوری نشی منې کوله لکه چه لکه منظوری با نیره اغیره دا غدا دا بس اختر تیر شو امرگر رو بی یا امرگر رو در لوم ترپ سراغ گردیم را بسته شرپا وقا وقتی دا مشرب خاص چمچه و پیش دی چمچه تا وایو مما ته څه خبر موږ خو چن نه بیرته نه ما نه مه تعلق شته وې ده پیدا ما لا دا ولې نه لږه کې فکس کیږي هغه زونه په دې کې خبر رااله چننن موږ هغه توبیدا دې دغه ته دلته یو مولا هغه تمه و چې دغه شان چلغه ما هغه وې ته خبره بس ختمه ده پرون ده با باره ده که دست باچه داگه ختم شویده چه بس داگه بنشویده دا دفترونه ده بس جفت القلم ده و شکی نه زه خبرانم دا ما یو مرگره ده اگه سرکینه است ما ما یه دا سنگه تلوش دا الوطا که خماویده دا باکی مولی سخت زرا نما دا ساده دې ډیر و دکان کې تلته کې چا سره کې نه سر م خرابو ماغه ما ته یو چې ته ونی خفه ما دا نه لکان و چې دا نه ته به ګا چې دا بوز د قسم په خدای چې دی و او چې دی کنه قلم دیو چې ته بسې اے اله تک چن چان څه ته ولاړ منشي دی چن چان چن چان ستاسو تو زه ته مخکېشه دا کلک او ما ته وای چې قم په خدای ب ګام ته جړیلی چې دا بووزه ته به ځې ما خوته کوای چې اسلام با کې چې دغه و شوي دي هغه دووللارسهشي وي ته به ځې د تممی ووي ته دغه کېمه ته به ځې زه کورته رالمم لمه سبر نه کوو اډکېیو بله ننسخام میلو شو ما یاره دغه شان چل دی ته وي را ض پان کې دغ ل هغه دا هغه زیای ته چېل وواچ نمبر په کار ما خار ته یو مګو ته تېلفونو کوم می دا نمبر و ته کوم دی مونږستا نمبرې ګورو میولې د کور مې جنسا یوښوه دغه نګته ورځ و نګته ورځ وای چې مفتیته وا چېلس ب داان دغه ته ور دا ده عجییک هم ته ور ما مه ګپ م وي سه خبره وک ید واځلې هاتلې فون وکړو چې مور تزه تیاچه 11 بجې پدغاټه ځان اوره ستواجی کم تستا دا غوډې لګا چې مله خط کېم پرځس ناس اس نوم نومه وتا غټ لګای لګي چې ځس کې نه است ما او ځس کم دینو بس و سبحان الذي سخر لنا هذا واذو لګو غره شنو ما بس ٹھیک دی لګي له <مانا>، دا دغه دا دی دا الله پاک په پا حکم دا وته چې ټول الوزی اومغه به که خېګره بار بار بوزي ان شاء الله بیا چې ژوند دې نو بوزي وم پک دا یو خبره تا کومه د حرمانو د ارشیب قدر کومه لکه او چه حرام تا سوک روانی کنن و بس خپکیه گوه چې دیلال و زغب و را پا تشو مالا جا او چه سوک زیرازی نو بس اغیس سره ملاوی گه او دا مین مظاهراتی سو نکورش بس اللہ سره دا قدر دیر قیمت ته خواه نو پا تشتور لاز پا نزه والو ظلمانو والو ظلم ما سارا پیسی نوی څه دغه دا چې بیا راتلمنو حل ته خو چې کوم پیسې را کړو نو هغه ټول ته لا کی خدتلو دراتلو پیسې هم پینشم په تاسو تور جیب ته لوم چې بیا را سره سر ضروري پیسې جیک کیو اګار څه دا با الله نظام د صدا په پیسو مې څون نه او دا ملانګې له چینه نو دا بس بچا ته ځان غرځوا بس په تشتور لاس وقار کیږي په تشتور لاس وقار غره مشرانو تعلیم دي خو له ګردې غټه غوړی دا له ګردې غټه غوړ دا به ته داسم کې چې مخلوق نه به تمام نه کېکان زید بو کی عمر بو کی بکر بو کی کته دا دا غی ب्याम نکيږي بیا دا مولانا دغه جیب دروحب شوی مولانا لیاسف یو دل ټانګه کې سوار شو نو مولانا لیاسف چې ووي کوڅو شاته به نه کا تعلق او نه جیب کې پیسې ګرځولې فکه مولانا لیا سو کنه سنڅه ته جیب خالي خلک په دې بیا د غریبان نه بیا به چل او تو ګور ځان مو ته لچې ته یې ته ایلیاڅه کته دغه شاباته څه شي نو بیا واره شان ما ویلیاسو راته بس کوز برو شروان مش نو اوس ا دیسه ووی ویزرمه ما سلام جیب کې پیسې کمی دي او را راته پتا چې د سرم پیسې نشته او ټانګه کې مزور لکه کارم رې بم چې دا بس چلکی او یتي څنګه کوشي او کفر امن دغه چې سیف تاسو پیسې مو هر کوي زبور او یی دې سیف قروان شوم خدای دې لاس سی و خدای دغه کنه وې زو پس روان شوم سمست لړوي ما ته چې سی دا پیسې دې سړی ور کنه کمس کم دو نه خو شکریا دا کول پکارو چې خدای دې بخښه وکړه یی ما ته و چې راځه ما ورو دا د ورته داتا جوړه و دا سته نه ښه راځي نو دا نظام دا بره نه دي دا دو نې ووررکل را زهه به هر حال دا خو دوی خبره شپرییا خو استستل په کار نو دا سجر دا او دوه شپ کې ختم هم شي باقی چې د ختمې ته وورسهوو که نه او خ د ګوره اصد هو توافق الفاصلتين نصرا في الحرف الاخير دا توافق د فاصلهتين دې ا چې دوه ټکی وي دوه الفاظ او هغه کم دې نو صدق پورا خير ها نو توافق د فاصلهتين نصرا في الحرف الاخير وہ وہ سلاستو انواع متطرف ان اختلاف الفاصلتان فی الوزن متطرف ورتوی کہ چه فاصله هو وزن کے بدلی لکہ الانسانو بآذبیہ لا بذیه و صیابہ امیر صاحب گھٹ پٹ کیو وہ پدی برات خلق مولا ہوئی نودا جملہ دا پرون پټ کې وایو نو نه تا تعلیم ورک چې ال انسانو به آدابې انسان دی په آدابو سر انسان نه لا به زیهې او سیابه نه په زی په هيات بدلولو سره جامو بدلولو تل ډیکوریشن ډېر جوړکه هو چلتا کې پاک آداب نه نو ته انسان خ انسان نه جوړئ و متوازن او یو صد متوازن ده ان تف تافی ک چېرې په ودن کې برابرري لکه م المر او بیاعلمې وه ادبي دا ادبي دیجمع نه ده د بسراول لډې دغلته کړي بده دروس د دروسل بالاغا کې خو حته معم کړی دا ته چې ته خ ل المر او بعلمې وو ادبي لا بحسبه ونسبه على علم المرء مرثي بسلته بعلمه وادبه دي سڑے پ علم او پ ادب دے لا بحسبه ونسبه ن پ شراب او پ نسب دے شراب او نسب باند مثلا یو سڑے خدے غلالہ ٹھکی ادب پ کینس تے پ ٹھکی نہ پئیگی ندا دا دا سڑے نہ دے کامل سڑے و بل سر مرسا ده که چرې متفقي الپاد د فقرتننو یاد زیات په وزن کې او په کااف کې کاافه چې ده نه د دغ نه د قلیې د اخیر نو تر ساکن چې هغې نه مخکې متتح کې د دغه نه شروعو کېږي لکه ګوره يضع الارفاع بجواهر لفظه دا د دې هینې چې شروع شنو ها ظا فا نافا والساکن دا ور ساکن نه کې مخ ته متحرک ته لام نو دا د دی نه چې شروع دا قافیه ده تاسو خبر اپیږئ کنه قافیه څه ته وې قافیه د کلمه اخر کې اول ساکن نه مخ کې کوم متحرک راشي د دغه مطرک نهروستو دا کافه جوړي <تصفح> نو به یا ب جواهر لې ویق راول بزواجر به نو لې او واضې دا اوس کاافه ده او په دغهې برابر ده پالپازو کې بالکل برابر ده او وزن کې برابر ده خ جواهر او زواجر دا برابر دي اسجاع او اسماع د برابر يتبو يقرا د برابر دي ما لا يستحيل بالانعكاس نماصنات معنوي او نياو داري چې اقت داغي عكس راولې نو عكسه محل ندې عكسه مراتب دي القلب وغيره قلب ويل وهو كون اللفظ یقرا اتردن اوغا دار چې دا الله بس تردن او aksan ویل شي کون کما ام کناکا د دې بلنه شروع کا کون کما ام کناکا د بل طرف چې دینوم دغه جوړیږي دغه طرف چې راځي ها او وربکا فکبر نو دا ربکا داغه طرف چې شو کوم داسې جوړیږي ها کس عكس دیتا جزء پی و چې اي يقدمه جزءم في الكلام على اخره ته په كلام کې جزء مقدم کې ثم يعكس بعده هغه عكس راوي لکه قولك قول الامام امام من قوله قول الامام و حر الكلام الحر نو ګوره قال الامام دې کې د دی قول مخکې ته ناقې امام له او حر دی کلام نو دې کې د سمک کلام حر االتشریع بل تشریعه تسویدي توي بنا د بیت کې په دوه قافيو به شې زاسه قطبازو کان الباقي شعرن مفيدا که ته شعر په دو قافيو جوړ کې که یو قافيې ته چپکینو بل سره شعر ټیک راځي لَكَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الَّذِي عَمَّا الْوَرَاءَ مَا فِي الْكِرَامِ لَهُ نَزِيرٌ يُنْزَرُ ايه اغا باچا كي خلقو تا عام دي ستاوارك لا نشتا پاسخيانو كي دادادا پار نزير يونزرو كي اغاو كاتيش لو كا لو کان مثلو کا اخرہ پی اثرنا لو کان مثلو کا کترستاب شان بل وی زمنگ په زمانہ کې که یو لو کان مثلو کا اخرہ پی اثرنا یو کا بل زمنگ په زمانہ کې وي نوماکان پ دنیا پقون موثررو نهب په دنیا کې اوو فیر تن دستا کهستا پهشانې او نیک سړی بل نوکوره د دا دلته دا دد ش دهقااف نه د یونزرو موثررو اوس کهته د یون زرو موثررو کې که نه نو نظره فره او فره نو دا دام تیک کېږي نهد دوه قې دی که په ینظر بس کوې او که په نظرو بس کوې که په پرو بس کوې که په موثررو بس کوې په نه وسی انته په اواخ رو ش ارربه د د نو اوله بیت اول بيت لم بیا م سره کې مالوره خذب او دیم کې دا ینظرو حب کا او دریم کې في ثرنا هذب کا او سلورم کې معصرو سررو کا هل م مو... مبه مبه ته وایي له متقلې مکلامه هو چې متقلم اوګې خپل کالام به حس یوم ک کلام, کلام جوړ کې ممکن میدلر ایو غیر مانا ہو چی دیا مانا بدل کریش بی تحریفن تحریب پا کیوکی او تصحیب او غیرها لیسلم من المواقع د دا دیده پارا د دیده پکڑ نبچ لکه دا قول دا ابی نواس نواس یو شاعر ناغا راغ نواس او دا دا حارو نشید درباری شاعر نقصده جوڑا کڑوا غ بازته پش... دغه ته هرون ته پشکله خو هرون سر یوینځ ناستسته وهقاللیسهنومي وو د دا رنګه داس سکه طوره غونې وا خوګو لالایوه نو د هارون خوخواوه نو پهې کالی مالی پرتو او د دا داناغا هرون د دا ه سره په خبر را نو د قسییده پیششکه خو هارون د تقیان نونو سنق د مخ دی ور نه کړي نو نه شو نو پهد باې بونهاز ته افغان وانت راوي نو بس لړ پاسه ده خو په دروازه یو دغه ولیکل ټاپه ا ټاپه ده شو ویلا کذع شیری علی بابکم زم ماشیر ستو په دروازه زای شو کما ذع عذن علی خالصا لکه څنګه چې دا کالی د خالصې په غاله کیسه تبو برباد شو دا له کالو خبره ته دا, دا دونه کوي تو تو رزولو نیتی کالی چولی دی ها په کالو بانه دی کم دی نو دا غای دا دا شیر ویو شیر ویو شیر ویو دا بار نیو کاس راتوی شیر پا دا غا خوی ویو شیر لی کلی شیر ویو شیر ویو دا سی وی خواه وی علی بیبی نواز ور شیر ویو چی اغاو امیر واس کوي نو, دا دا دا دا دا کل کل نو دی خوپیو په خبره دا چې دی نو ډیر چلوللي سرړ د د ډر واقعات دي د دغه سره دا د سره ډیر واقعات دی او کله کله دا باچان چې هین کې نودي ډېر ګپ شپ لګئ یو ځې دا وزیرانو او چمسی پیکی چې بونهاز را شي ز تاسو شور زور کړې ته وې چرګې شبکه ګې واته کني قدر لا دراو لکه یا بدیه ګې سیاته وسرونه نو تاسو ځان سره ګې کیره نو بس بیا وته کم دینو هغه هڅه بدل کړو لکه زور زور پهو کې ګې برم چې زه واسه تلکې چې دا غا چلو کو ورته لوغه په زور زور راګېرو وس نمبر د راغې نو د ق کو تا اوازو خللو خو ورتون او یار ممنین لا سرکي سی به غیر د چره کناې نوزه په کې چرکې یم او که نه نه د داته لا نودے رات نود دروازہ کے د دعا ان الاخیر تا والا الاخیر تا یہ تو نوت خیر تا د دعا د عین نو والا نود دعا شو دعا نو لقد ضا اشعری علی بابکم رناو کلہ ما شعر تھا سو پر دروازہ کے کما ضعتن علی خالفا لك سنگجک چمکی گی دا کالی پا غالا دا خالیسے کی تک دا نبیہ والے نام وارک ویسدی لکلی ویسد توکو رسمی لکلی ویسد شویسا ویداز بس اگر پیشو چلی کل دی خو پیام لکا اگر فانو نو اگر وارک ایتلاب اللفز مع اللفز ایتلاب اللفز مع اللفز دا مانا چی دا دو لفزن خپل منس کې جوړي نو آغا لفظ بدا لفظ سرک دی دا سب انا که چه وضع دا حجر په پجم دا حجر که نا مناسب و الفاظ با مجموعات تیاره و هوا کونو الفاظ العبارت من وادن واحد پل غرابت لیو تاہول لکت اللہ تبتو تذکرو لما عطا بطا اللتی هی اغرب حروب القسم دا تا چی د دا قسم په حروب کې غریب ہوا نو دا طفت او پافال ناقصو کم غریبو نو دا غریب په خوا کې غریب وروړو التی هی اغرب وافال استمرار ٹھیکشه تاسو 15 منټه کې دا واړه او زما له زما شوم ستړی شوم کنه نو دا بیا په صدېنو کافیه وایو ښه